Jánoska támogatott tartalmat, ne felejtsd el. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Vintermantel Zsolt, <kül> Fővárosi Közgyűlés, Fidesz-KDNP frakcióvezető. Előbb-utóbb lesz egy fényképe is valószínűleg. Ha most azt mondanám, hogy kezdje ön, akkor tudné? Hiszen beszélgetünk. Mm. Mm. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert, mert persze beszélgettünk, de hát azért mégis ez, ez, egy, ez egy műsor. Igen, de én tényleg komolyan gondolom az, hogy te az a kérdés, hogyha egyébként én nem gyűjtenék össze 64113 papírt, és nem a Fidesz-KDNP vezetőjét tisztelném önben, hanem egy budapesti lakost, akkor Budapestről hetente el tudnánk-e beszélgetni, mindenféle pártpolitikai vonatkozás nélkül. Ez igazi próbája egyébként a mi beszélgetésének, és természetesen más beszélgetéseknek is. Így aztán én bizonyítani fogok, aztán majd bizonyítani nem különösebben tartok az ellenkezőjétől. Azt gondolom, egyik mindent tudnánk. De most én bele is kezdek. Van nekem egy barátnőm, Hompola Krisztinának hívják. Egészségedre. Ez Jánoska volt. Ő 8 ével e közelíti meg az én lakásom környékét, mert nincsen autója, és én is nagyon gyakran 8 ével e közelítem meg az ő lakását, amikor nem autóval közlekedem. Azt meg tudja nekem mondani, hogy a hétvégén, kizárólag a hétvégén, a 8e csak és kizárólag Budán, Pesten nem, miért első ajtós felszálló? Ez egy rejtély. De csak a hétvégén, és csak Budán. Ez érdekes. <gül> Most mindjárt kinek kaptam egy SMS-t, hogyha valamit rosszul mondtam volna, még nem kaptam. Mert olyan ugye van, vannak vonalak ezt, ho hosszú évek óta próbálják bevezetni bizonyos járatokon, egyre több járaton az első ajtós felszállást. Olyat is el tudok képzelni, hogy a menetrendi e feszesség miatt ugye ez csak az alacsonyabb forgalmú időszakokban lehetséges, tehát hogy hogy mondjuk hétvégén, de hogy ez területileg is változzon, ez, ez most meglepett egy picit, de utána fogok menni. De most így, nem fog utána menni. Tehát ez hogy? De egyáltalán az első ajtós felszállás mint olyan. Én azt hiszem, hogy ezzel régebben foglalkoztam más ügyből kifolyólag. Tehát, hogy ez eleve úgy terheli meg a sofőrt, beleértve az egészhez való viszonyulása, abban van valami budapesti, anélkül, hogy a beleményi Géza írta volna a szövegét. Az Tehát régen volt, elnézést, maga van olyan öreg? Öreg? Hogy látott az életében budapesti villamoson vagy autóbuszon? Elnézést, hogyha öregebbnek gondolnám a kelletténél. Kalaust? fixen telepítettek, akik utaztak a járművel együtt, olyan hogy én nem láttam. Igen. hát... Olyan, um... olyan, olyan ágyékcsapkodós, metróbeengedő kaputat. Azt igen de... Igen. igen, de hát én, ugye, mert ugye én, én még emlékszem rá, sőt, pontosan emlékszem, hogy milyen körülmények között volt, de ez most nem itt az RTL 21. század című műsora, a visszemlészünk a régmúltra, többé kevésbé reálisan, néha kevésbé reálisan. Az első felszállás egyébként az... Tehát mi? Milyen műfaj? Ellen ellenőrzés. Ugye ez a vidéki járatokon, vagy távolsági járatokon, vagy helyközi járatokon, ki megnevezést szereti, ez ugye egy mindennapos gyakorlat, évtizedekre visszamenő gyakorlat, hogy ott lehet felszállni, és akkor a, a bérletet bemutatni a járművezetőnek, vagy nála megváltani a, a, a, a jegyet. Emlékezhetünk, ha a, a már így azt aggálunk. régen volt az a kis nyomógombos kis Kis, kis pénztárgépes, nem ez az elektronikus kütyük, hanem amit még ott ütögetett kézzel mechanikusan a, a gép Erre emlékszem, és ebben teljesen igazam van, de ez Budapesten teljesen uh, futurisztikus. Uh, illetve a futurisztikus, uh, ez nem egy jó jelző. Tehát, hogy az egészben van valami csáli. Tehát eleve a, az sofőr, ha vásárolnak nála jegyet, akkor azt olyan szívességet tesz, Hát, amit az ember egyébként a barátaitól nem szívesen kér, nagyjából azt érzékelteti, hogy ezt máshol is megtehetted volna, feltartasz engem, a többieket is feltartod. Miért nincsen apró pénzed, nem tudok visszaadni, hagyjál békén. Ami pedig. Vigyázzunk már az eredeti felvetés szerint, hogy próbáljuk a politikát, vagy a közéletet, vagy a szakszervezetet, vagy a már nem is tudom mit bele tenni vagy. De, de én hol teszem bele? Én csak a személyes tapasztalatomat mesélem. Igen, igen, igen, de már de ott maga a téma, tehát e, hát a téma, hogy hogy a Buda, tehát a BKV gépjárművezetőknél, amikor az először fölmerült, akkor nagyon heves tiltakozást váltott ki. Teljes joggal. E, Na ez a jó kérdés, hogy miért teljesük a volán gépjárművezetők, akik ugyanúgy gépjárművezetők, ugyanolyan D vagy nem tudom milyen kategóriás jogosítványt szereznek, ugyanakkor a felelősséggel viseltetnek az utasai iránt, náluk ez miért volt? A kettő közötti különbség miatt, meg talán a bevezetés okán, módján miatt, meg hát a két szolgáltatás különbözősége okán, mert egyébként önnek igaza van, első ajtós, első ajtós, busz, busz, utas, utas, sofőr, sofőr, tehát ez a része, ez, ez teljesen stimmel. Én csak azt érzékeltem, hát azért a vidéki közlekedés, hogy hányszor állnak, meg hogy állnak, meg belédfagyott eleve, ez így volt Budapesten pedig nem, ez okozta a, de hát ugye ennek az egészen extra változata lett ez a 8E, amely hétvégén plusz Budán. Igen, mondom, az mindenképpen érdekes, és én azt sem állítom, és mivel abban maradtunk, hogy beszélgetünk, tehát én nem szeretnék köszönni mellett, mert én legalább ugyanannyi ellenérvet tudnék mellette fölhozni, hogy miért nem jó ez, mint ami, ami, ami miatt jó. Egészen nyilvánvaló, hogy egy távolsági buszon, ahol két megálló között adott esetben hosszú, 5-10 percek is eltelnek, Miköz, miközben, miközben egy, egy, egy városi közlekedésben Budapesten 30-40 másodpercenként percenként jöhetnek a megállók, mondom, forgalmi helyzettől függően. A hetes busz családnál például, ott nincs is, talán egy csuklós buszon eléggé vicces lenne, ahol azért vannak csuklós buszok, mert akkor az utasforgalom, hogy e, például a hetes buszcsaládnál e, másfél perces, két perces követések e, vannak, sőt, hogyha összeadjuk, ugye a... a ne felejts, a 8 -e az csuklós? E, igen, de, de valószínűleg hétvégén, ugye, a, nagyon pici a forgalom, és valószínűleg... Akkor a, is csuklós? Jár, igen, de valószínűleg azért jár csuklós, ezt nem tudom, ugye, ez a ez, a, ez, ez már a munkaszervezésnek a része, hogy, hogy, ugye, a a BKV-nak fix darabszámú szóló és fix darabszámú csuklós busza van, és ahhoz, hogy minden viszonylaton hétvégén is tudjanak közlekedni a buszok, valószínűleg nem megoldható, hogy mindenhol csak szóló buszok járjanak. Nem beszélve arról, hogy ugye számos buszgarázs szolgálja ki, a budapesti közlekedést, és valószínűleg lehet, hogy mondjuk a cinkotai garázsban lenne csuklós busz, de azt átvezényelni erre a budai részben, budai vonalra nem gazdaságos, vagy, vagy nem megszervezhető, vagy, vagy nehezebben megszervezhető, ebben én nem akarok belemenni. Adott esetben ez teljességgel indokolható is, hogy miért járt ott. Lehet, hogy a pesti szakaszon például vannak olyan szakaszai, ahol indokolt akár a csuklós busz, ugye abból nem lehet levonni egy következtetés, hogy a vég állomáson hányan számnak föl. Nem azt mondom, hogy ő most ezt tette, de hogyha a végállomáson nem, mind, ha a végállomáson már tele lenne a busz, akkor ugye a következő megállókon már nem tudnának fölszállni, ha csak nem szállnak-e pont annyian a Jó, nem fogjuk, én csak a jelenséget mondom önnek, ami e, e, Tarlós István Bereményi, most éppen Karácsony Gergely Bereményi, a szövegíró az ugyanaz, a zeneszerzők változnak, e, többé-kevésbé maga a sláger is ugyanaz. E, azt kérdezem öntől, hogy, beszélgetünk, Igen. hogy van-e egyenruhájuk a sofőröknek? Vagy mindenki úgy öltözik, ahogy akar férjét, és ne essék? Én nem akarom, hogy legyen egyenruhájuk, de vannak olyanok, akik úgy tűnik, mint egy ilyen kék, tehát mint hogy az iskolában lenne kék köpeny, nem kék köpeny, hanem valamilyen BKV-s jelzésű ruhadarab van rajtuk, és van, aki egészen másképpen öltözik. Nincs jelentőséged, az ember odafigyel, megkérdezi. Ő mit é, tud erről? Amennyire jól emlékszem, bizonyos keretek között valamilyen előírás van. A strandpapucsba, rövidgatjába azt hiszem nem lehet, de ez is lehet, hogy változik a... Hát a strandpapucsot nem látnám. Azt kérdezem ötöt, tehát az a, a következő kérdés, mit gondoljunk arról, hogy miután van neki egy mikrofonja, és hát ugye régen is voltak ezek a szenzációszámba menő alapvetően buszsofőrök, valamiért ez buszsofőrökre volt inkább jellemző, mint villamosvezetőkre, de a metró az kizárt, a héven kizárt, villamoson nagyon ritkán, buszon a leggyakrabban, de ott is azért ki kell tudni fogni, az úgynevezett beszélő sofőrök. Most a beszélő sofőröknek is két fajtája van, az egyik beszélő sofőr az gyakorlatilag egy Sándor György, az teljesen függetlenül az utazástól, elmeséli az életét, akár kíváncsiak vagyunk rá, akár nem. A másik az viszont egy ilyen fiala Jánosra hajazó sofőr, aki nem a politikai helyzettől, hanem az utasoktól és a közlekedésnek, az éppen aktuális helyzetének alakulásának a függvényében általában a magyar nyelvnek azokat a szavait használva, amelyek egyébként a 18 éves karikát kívánnák meg, beszélnek utasokkal, illetőleg az utasokkal való közvetlen párbeszéd után ezt folytatják. Immáron az utasok nélkül mint egy ingerület levezetésképpen. Ha az ember ilyet tapasztal, ami egyébként olyan nagyon nem ritka, azt kérdezem, hogy mi a te. Vagy ez tulajdonképpen a BKV szolgáltatásának szerves része van, ahol nincs ilyen, ahol meg van, annak örülni kell. Hát nyilvánvalóan nem a szolgáltatás része nincs előírva a poförök számára gépjárművezetők számára, hogy akkor nekik viccesen vagy kevésbé viccesen kommentálni kell a mindennapi eseményeket vagy a forgalmi helyzetet, nyilván ez habitus függő, Voltak ebből egyébként pro és kontra hírek, mert ugye volt olyan gépjárművezető, akit a mennybe magasztaltak, és kereskedelmi rádiók reggeli műsorában sztálltottak, és volt olyan, akit egyébként meg, talán meg is hurcoltak emiatt, ha jól emlékszem. Így. E De mit csináljunk azokkal, akik ilyen eseti, eseti Sándor Györgyök és eseti fialajánosok? Menjünk oda hozzájuk, és mondjuk azt, hogy itt vannak kiskorúak, legyenek áttekintettek, jelentsük föl őket a BKV-nál, a Wintermontán-nál, Orbán Viktornál, Karácsonygergeinnél, éppen ki van hatalmon. Én a feljelentést nagyon-nagyon nem szeretem. Akkor mi a teendő? Tűrjük, ne is csináljunk semmit? Nem, én azt gondolom, hogy olyan dolog hangzik el, amely az utazók közönséget, vagy ennek egy részét zavarja, vagy pedig pont nem való, mert ilyen virtuális kézzel rajzott karikákat nem lehet kitenni, akkor szerintem. Nincs olyan e, a BKB állományában lévő gépenvezető, akivel ezt ne lehetne értelmesen megbeszélni, vagy ha nem lehet. Az elmúlt időben az én környezetemben voltak olyanok, akik találkoztak olyan gépkocsi vezetővel, akivel nem lehetett. Tehát keletinél felszálló, e, magyar nyelvet nem beszélő, nagy kutyával megjelenő, sőt, ott az is probléma volt, hogy egy felnőtt csak egy kutyával jelenhet meg, és egy kiskorúnál hiában van egy kutya, e, a kiskorúnál nem lehet. Tehát, hogy úgy van, hogy egy felnőtt, egy hogyha önerült például, tud. Elnézés, nem vizsgáztatni akarom, csak most valahogy ez egy ilyen nap. Van, van ilyen, van ilyen szabályzat a házi rendszer, nem is tudom, minek hívják a BKM-nek, megvan, hogy, hogy ö kutyát ugye, kosár, A, meg az, ugye Hordozó vagy hordozókosát, akkor lehet szájkosan megetni. Hát, te hordozókosát nem nagyon lehetett, mert ez egy borjú méretű. Egyáltalán van-e van -e arra szabvány, vagy szabályozás, hogy mekkora méretű kutya mehet föl egy buszra, vagy előtte le kell mérni centiméterrel és kilóra? <gül> Is, nem, ez konkrétan egy olyan esetről beszélek, ahol az illető szeretett volna kommunikációba kabarodni a buszsofőrrel, de nem tudott, mert nem tudott átkelni a kutyán. Mert a kutya lefeküdt, és akkora volt, hogy csak rálépni tudott volna, és nem gondolta az illető, hogy fürdőszoba szőnyekként használná a kutyát, amin ugyan szájkosár volt, de a méretéből adódóra az illető, aki ráadásul nő volt, úgy gondolta, hogy nem szeretne nyolc napon belül, vagy túl sérüléseket szenvedni, csak azért be szeretne egy interakcióba kerülni a sofőrrel. Van -e erre szabály? Nyilván ez is inkább mint elég. Az a baj, hogyha az életünkben megpróbálunk minden helyzetre szabályt alkotni, már pedig ugye sajnos ebben az irányban menjünk, ha megnézzük csak Magyarországon a törvények és rendeletek számát, vagy az Európai Uniós direktívánkat, vagy bármit, akkor, akkor tényleg az van, hogy már a, a levegővételünket is és minden, mindent, mindent szabályozni akarunk. Én azt gondolom, hogy hogy fontosak ezek a szabályok, és, és, és nyilván eh, akár egy vállalat életében, akár egy család életében le kell fektetni bizonyos eh, dolgokat, de, de hogyha ha, ezt nem lehet intelligensen megbeszélni, a, a, a nem egyértelmű helyzeteket, vagy a, vagy a jól látható módon eh, a szabályok szélén azokat néha, kerülgetve helyzeteket nem tudjuk megbeszélni, akkor már ott tette meg a fene a szabályozást, meg a rendeletet, meg a házi rendet. De ön egy jelzőszerkezettel élt, sajnos ezt elfelejtettem, de nagyon jó volt. Ugye kétfajta BKV ellenőr van, én alapvetően megkülönböztetem a metróban dolgozó BKV ellenőröket és a nem BKV-ban dolgozó ellenőröket. Az ők a közötti különbségük alapvetően abból fakad, hogy az egyik egy ilyen mozgó járművön teljesít a másik pedig egy helyben áll, és ott, mint egy sorfal, mert hogy többet magában van, elállja az utolsó és megszűr engem annak függvényében, hogy mit gondol a világról, de leginkább arról, hogy van-e érvényes jegyen vagy bérletem. Ebben az elektronikus díszedéses periódusban, ami már nem tudom, hogy hol tart, vagy hol nem tart, mert ezben már teljesen elvesztem, ennek a sorfalat álló négy öttagú, tagú, de négy feltétlenül, de minimum három, tehát kettőnél több sorfalat állító BKV brigádnak, amely egyébként egészen elképesztően beszél magyarokkal és külföldiekkel, külföldiekkel, kivált képen. Ez szintén a hungarikum kategóriájában van, mert egyszerre van jelen Sándor, György és fialajános, és még nagyon sok egyéb van e, e, mensót e, egyébként másféleképp megvalósítani nem tudó ember. Nem. Ilyen máshol nincs a világon, vagy legalábbis ahol én voltam, én sehol nem tapasztaltam, már-már a határán vagyok annak, hogy nem szeretném, ha ez megszűnne, mert ez egy olyan, olyan unikális dolog, amivel csak Magyarország, pontosan mondva csak Budapest rendelkezik. Ugye egészen addig, amíg nem lehet átállni a, a papír alapú jegy vagy bérlet és annak vizuális ellenőrzéséről a teljes elektronikus jegyrendszerre, addig valamilyen módon nyilván élő erővel kell biztosítani ennek az ellenőrzését. De ne felejtsük el, ha london Londont nézzük, ott is vannak ugye ezek a beengedő kapuk, ugye akár az oyster kártyán. a kapuról nem beszél, csak az emberről? Igen, de azoknál a kapuknál is van uh, egyébként uh, ember, élő, erő, személyzet, kiszolgáló személyzet, aki nézi egyébként, vagy segíti a forró. Ha csak nézni, akkor nem említettem volna. És ott is embere válogatja, hogy uh, hogyan és miként kezelő a helyzetet. Nekünk volt személyes tapasztalatunk, uh, uh, rossz helyre uh, behelyezett uh, Oyster kártyával, valamit a gép benyelt, és nem akarom elmesélni, hogy milyen arcokat és milyen megjegyzéseket téve segített nekünk ott a, a kollégina megoldani. Tehát azért mondom, hogy ez, ez nem Budapesten, és nem Magyarországról Londonba kivándorolt magyar munkavállalók volt, aki ezt tette. Tehát az, hogy az emberek az adott helyzetben hogyan viselkednek, hogyan reagálnak rá a feladatukhoz, nevezzük akár szakmájuknak vagy foglalkozásukhoz. Hogyan viszonyulnak-e? Szeretik-e, nem szeretik-e? Elmennek -e egy olyan helyre dolgozni, ahol emberekkel kell nemhogy napi szinten, hanem akár percek szintjén interakcióba kerülni, és egyébként ő maga gyűlölettel viseltet minden ember és emberi kontaktushoz, az, az nem hiszem, hogy akkor jó, hogy jó munkaválasztás, de hogy ezért egy várost, vagy annak közműszolgáltatóját, egy közösségi közlekedési szolgáltatóját ítéljük, meg úgy unblock, azt azért nem gondolnám helyes. Én nem gondolnám unblock, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mexikói út és a tököli út sarkának az egyik sarka az, Megkapta tőlem a nevét, az időtlen reménytelenség tere, vagy az időtlen ter reménytelenségnek a háromszöge, vagy tök mindegy. Ez a kép, amit én leírtam önneked és az időtlen reménytelenséghez tartozik, és fix. téve, hogy ráadásul ezek az emberek, akikről beszélek, vagy ők, euh, még csak azt se lehet mondani, hogy egy korosztályhoz tartoznának, az én korosztályom például szerintem már nem tartozik, oda sokkal fiatalabbak vannak. Tehát hála jó Istennek, ez a fajta hozzáállás, az öröklődik tehát, a papáról, fiúról, rá, anyáról, leányra száll. De abban segítenekem, nekem, hogy nekem például, aki utálom a rendszerességet, de azért a nem rendszeresség viszont feltűnik, mert ugye egy ilyen teljesen hülye szemléletem van. Nekem például tudnom kéne azt, hogy metró megállókban vagy a metró lejárokban, minek a függvényében, milyen algoritmus szerint vannak, vagy nincsenek ilyen emberek? Déli pályaudvar, bla, de hát nem sorolom, csak azt mondom, hogy ahol én a legtöbbet előfordulok, hol vannak, hol nincsenek. Ez például minek a függvényében van? fügvénye, Ugye korábban a BKK ezt a szolgáltatást úgymond külső vállalkozóval, vállalkozóval látta el, tehát az élő erőt, külső humán erőforrás biztosított cégek nyújtották. Ott annak az volt az előnye, nyilván az egy bizonyos szinten is százalékkal drágább, mert ugye ennek a cégnek a saját hasznát is úgymond meg kell fizetni, de az előnye az az volt, hogyha ott egy leszerződött mennyiség elő volt írva, bocsánat, a mennyiségért, meg darabszámért, amikor emberekről van uh -huh. az volt írva, hogy egy adott műszakban ennek az erőforrás biztosítászéknek mondjuk 300 ellenőrt ki kell állítania, akkor ott 300 ellenőrt ki kellett állítani. ha uh -huh. mindentek volt valaki, vagy stb., akkor, akkor fel kellett venni így uh -huh. adományt, vagy, át, vagy más területről átvezényelni. És ha ezt nem tette meg, akkor ködvérezni. Uh -huh. Na most e, ezt egy két évvel ezelőtt a BKK úgy döntött, hogy megszünteti ezt a külsős szerzőzést, és saját hatáskörben, saját állományjal kívánja ellátni ezt a feladatot, és úgymond beszervezte, hogy amikor ezt a, valami munkát a cégből <coughs> kiraknak a vállalkozásba, akkor kiszervezésről van szó, szóval itt most beszervezte a BKK, tehát saját állományjal kívánja ellátni, tehát hogyha éppen most föl tud venni 250 embert és a 250 ember miatt valami influenza járvány miatt vagy 200 emberből az influenza járvány miatt 50 megbetegedik, akkor ha fene fenét eszik, sem tud 200-nál többet kiállítani. Most egy számszaki példát mondtam, hogy most ez a helyzet van-e vagy nem, azt nem tudom, az biztos, hogy nincsen annyi nincsen akkora létszám, amivel Mondjuk folyamatosan az összes metróállomásnál lehetne biztosítani a, a, a mindenkori ellenőrzést, ezért gondolom én, ezt már innentől csak én feltételezem, hogy az a felelős vezető, aki az ellenőrzést, megszervezését, hivatott elvégezni, az legjobb tudásra és, és, és, és, és, és ö, ö munkája iránti tisztelettel próbálja beosztani, hogy mikor, hol, hogy egyfajta állandóság is legyen, de ha már nem lehet mindenhol ott lenni, akkor legyen benne véletlenszerűség, hisz az ellenőrzésnek az a lényege, hogy ne a, a rendesen, tisztességesen a bérletüket, jegyüket megvásárlók finanszírozzák a potyázóknak az utazásait. Milyen gyakran utazik BKV-be? Nem olyan nagyon sűrűn. Egy hónapban egyszer, két hónapban egyszer, kétszer, nem sokat. Én sokat? Én minden nap? Na, nagyon helyes egyébként. Most ezt mondom úgy, hogy, hogy én nem akarok. Egyemek között megmondom magának miért, mert ott, ahol a stúdió van, ott 600 forintot kell fizetni óránként parkolásra, és ahol meg lerakom az autómat, ott kereken a felét megengedhetném magamnak, hogy 600-ért parkoljak, de hogyha ennek a felét meg lehet spórolni, ráadásul azért ez urán, tehát ha megszorozzuk, akkor ez egy négyszámjegy összegre tud rúgni, ennek következtében Ezt találtam ki Hozzáteszem, hogy némi időráfordítással egyébként Akár nullára is csökkenthetném ezt Mert megtehetném Hogy egy olyan autóbusszal közlekedjek Ami a Svábhelyről elvisz engem a Boráros térre És onnan megyek tovább Azt valamiért nem teszem meg És ennek következtében A hatos és a négyes villamosnak Én minden nap Utasa vagyok ami az a szerencsés helyzet, hogy ugye nagyon-nagyon sűrűn jár. De ami ennél sokkal lényegesebb, e, hogy az amiről beszélnek hogy egyébként jobban járható legyen a főváros, és hogy nem feltétlenül úgy, mint a fiala, de mindenki annak megfelelően használjon tömegközlekedést, hogy is tegye le az autóját, hogy ne pontosan oda menjen, ahova egyébként dolgozik, mert azzal olyan forgalmi vagy olyan parkolási helyzetet idéz elő, hogy kezelhetetlen. Azt ma Budapesten hogyan látja, miközben ez egy általános kérdésként nem felteltő. Amíg én rá nem jöttem, hogy hol tudom lerakni az autót, addig én is bejöttem ide, is Kerestem parkolóhelyet több-kevesebb sikerrel. De azt kérdezem öntől, hogy ez egyébként, ha ez elvárás szintjén tényleg jelen van, akkor ön egyébként Budapestet ma hogyan látja. Yep. vagy múltkor például szóltak nekem egy ötödik keleti helyen husvétkor, hogy nem tudják ők, s hogy ez most hogyan van, mert itt egy bizonyos időponton túl csak a helyiek parkolhatnak, már meg ne büntessenek, és én, aki egy budapesti vagyok, átmenetleg fogalmam nem volt, hogy abban az utcában én húsvét ünnepeinek egyikén délelőtt vajon jogosan parkolok el, vagy én ott nem állhatok. Ez már egy olyan helyzet, ami korábban elő nem fordulhatott volna, de. Hát így halad el az idő fölöttem. Ebből szóval ebben a most össze elmondtam, ugye, hogy az eszközválasztást, az eljutás sebesség, az eljutás kényelme és az eljutás költsége alapján, ebben minden gori háromság, három tényező alapján dönti el az egyén, és hogy az egyének sokasága is. Tehát ebben a helyzetben is, hogy önnek A-ból, ami a, a lakhelye, a B-be a, a, a munkahelye, milyen gyorsan, milyen kényelmesen is mekkora költséggel tud eljönni, valószínűleg ez akkor, amikor, amikor úgy döntött, hogy valameddig autóval megy, ott fizet parkolási díjat és utána közösségi közlekedéssel, mert hogy egyébként a benti díjat már nem akarta megfizetni, ellenben azt a, azt a kényelmi szintet még megengedheti magának a fele költséggel, hogy... hogy hogy máshol parkoljon. Így kell, ez alapján dönt mindenki, és én azért tartom nagyon károsnak, és akkor nem tudom megkerülni, hogy ne. Hogyra mondja? Tehát közélet és politizálása. Tehát a közlekedés és a közlekedés szervezés egy szakma. Attól, hogy önmagában, vagy mondjuk a körútra biciklisávokat festünk föl, vagy fölemeljük a duplájára a parkolási díjat, vagy kijelölünk kizárólagos lakossági várakozási övezeteket, vagy parkolóhelyeket, amiről ön is beszélt, és emellett egyébként a közösségi közlekedés szolgáltatásában az átszállási lehetőségekben, Pépluszer parkolókban semmilyen fejlesztés nem történik, az semmi más, mint az emberek bosszantása és különböző kényszerű döntések meghozat emlékszik arra, hogy hol jött létre legutóbb, vagy milyen helyeken e, nagyobb befogadó képességű P pluszer parkoló. Például a 17. kerületben Tajlós István idején és részlevente és a polgármestersége idején e, az összes e, vagy ha, ha jól tudom az összes, tehát mindkettő ö, vasúti állomás helyen, ami egyébként érinti a 17. kerületet, ott nagy szabású és nagy létszámú P++ parkolai fejlesztés volt, mert egyébként, hogy onnan, ami egyébként egy messze lévő külső kerület, a hely... Ezt értem, de azt kérdezem, hogy azért ez egy fecske, tehát azért ugye a karácsony 2019 óta van, ez ugye idestóval ide, ide négy év, egy, oda, tarlós is volt egy ideig, tehát hogy most... Ö, ö, ö, ö. Tudok 19 óta nem épült. Tehát, hogy e, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem épült. E, és ugye pontosan e, ugye van, van ez a slogan, amit ugye Karácsony Gergely is állandóan mond, és én is egyből rávágtam, hogy nagyon helyes, hogy, hogy ön is ugye ha tudja, akkor válasz a, a közösségi közlekedést, ám ha mondjuk azt mondanánk, és mindig ezt a konkrét példát hozom el, ha egy hétköznap reggeli csúcsidőben az Újpestről, és nem az agglomerációról, nem is beszélem, az újpestről gépkocsival elindul, a belváros felé, vagy a város másrésztében elindulóknak 20 a letenni a kocsit, és fel akarna szállni reggel a metróra, nem tudna. Mert már most van olyan helyzet, hogy utas lemaradás van a metróban, mert, az, mert hiába jár sűrűn, és a legnagyobb kapacitású jelen pillanatban, csúcsidőben nem tud több utast elvinni. Tehát hiába mondjuk azt, hogy Winter mondta, hagyja otthon az autóját, mert egy ember persze otthon hagyhatja, de ha ez már ezer ember, ha már ez kétezer ember, akkor nem fog fölférni csutya. És ne abból vonjuk Mi Mi a megoldások e tekintetben? Hát, amit, amit mondtunk, hogy kevesebb autó jöjjön be a városba, annak egyetlen egy lehetősége van, hogy az elővárosi vasútnál. Illetve... Jó, de most az újpesti példát figyelembe véve? Az újpesti példánál. Növelni kell a közösségi közlekedés kapacitását, nincs mese, és ezt teszem úgy, teszem mindezt, vagy mondom mindezt úgy, hogy egyébként a budapesti közösségi közlekedés hálózatát tekintve, sűrűségét tekintve a legjobbak között van Európában. Most azt hagyjuk, hogy milyen komforttal lehet utazni bizonyos. Ugye most már szerencsére sikerült, egy a metrópotlás végeztével e, sikerült kivonni a 30 éves füstokádó ikaruszokat, de három hónap. Majd el találkoztam a Hóvirág utcában. Na, az érdekes, mert ugye az volt a kommunikáció, hogy ezek meg. De az állt, állt és füstölt, tehát az lehetséges hogy éppen ki, ki akar gyulladni, mert fászott a sofőrje, de nem szeretnék ott a farkasréti temető mellett állt és füstölt, lehet, hogy gondjai hát, voltak. Hát egyébként, hogy mi, lehet, hogy, hogy még mégis bizonyos helyzetekben. be. De lehetséges, hogy ez egy olyan busz volt, ami egyébként nem füstölt, csak valami motorbaja volt. Én nem tudom, tehát emiatt nem álltam meg, nem hiszem, hogy örültek volna, hogyha én mint laikus elkezdtem volna nézni, miért füstött a busz. De a, a klasszikus jelzéssel ellátott és forgalomból éppen kiárt, mert füstölgésre vágyott a busz volt. Igen, igen volt. Aha, igen, jó, érdekes. hogy a kommunikáció az volt, hogy véleg megszüntették ezeket a környezet szennyező járműveket, hát a közök szerint mégsem. Hát illetve nem tudjuk, ez lehet, hogy nem egy környezet szennyező busz, hanem éppen aktuálisan rosszul volt. Hát ja. nem, nem, de nem most buszsofő volt rosszul, hanem szeg, szegény busz. Ezt egyébként valamilyen matematikai képlet alapján van kitalálva a járat mert ezt én így feltételezem, vagy ez egy optimális eset lenne, mert számításba kell venni a használható buszok és a használható sofőrök számát is? Persze, persze, ez egy nagyon összetett dolog. Hát egyrészt ugye nézni kell a területi ellátottságot, ugye erre is vannak bizonyos szabályok. Tehát ha, ha, ha egy bizonyos távolságnál többet kell úgymond gyalogolni a buszmegállóig, ugye azért beszélek a buszról, mert az a legsűrűbb hálózat a Budapesten, akkor, akkor az nem érje a célját, mert az előbb említett hármasságban, tehát kényelem, költség és és idő tekintetében azt már nem, a nem szeretik választani Nyilván, hogyha nincsen más, tehát akkor rá kényszerül az ember, de ugye a közösségi közlekedés választása, illetve a városi lét, vagy a mindennapi életünk léte az arról kellene szólni, hogy ezek a közösségi szolgáltatások segítik az életünket, nem pedig a kényszerről, a kényszerről való vergődést idézik elő. Tehát nyilvánvalóan a területi lefedettség, az ottani utazási igény, ugye azt is lehet mondani, hogy, hogy, hogy, hogy ha mindent öt percbe akar menni egy ember, attól még nem lehet, vagy nem tud egy város a közös pénzünkből finanszírozni, hogy öt percenként járjon a busz, akkor meg kell várni, hogy, hogy, hogy akkor 10 percenként ketten fölszállnak, vagy negyed óránként hárvan. De, de, de viszont ha azt mondjuk, hogy csak két óránként jár, akkor az már nem városi közösségi közlekedés. Tehát itt is meg kell hozni azt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy csak negyedik ötödik, tizedik telt busszal, de mondjuk negyed óránként, húsz percenként közlekedik egy járat. De ahhoz akkor viszont kell busz, ahhoz viszont kell gépjárművezető, abba bele kell tudni tankolni az üzemanyagot és akkor már eljutottunk a költségvezés tervezéshez. Tehát ez egy elég szép, de bonyolult feladat. Hát sikerült csak a közlekedésről elbeszélgetnünk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jó, is szép napot. Viszont kívánom. Wintermantál Zsoltot hallották, a Fővárosi Közgyűlés KDNP Fidesz frakcióvezetőjét, most pedig támogatott tartalom következik. A támogatott tartalmat pedig egy Bata Andrással való beszélgetéssel fogom kitölteni. Lehet, hogy nem fogom, ha nem veszik fel. Addig elmondom önöknek, ez nem része a támogatott tartalomnak, hogy Judy válik, ez volt az utolsó csepp, a pohár, de tovább nem tudom olvasni, mert ez a telefonomban már nincsen benne, de Judy válik. A hangposta Nem, nem, nem, szeretném, hogy a hangszolgatott tartalomnak. Jaj, Ugye ilyenkor de ők, hogy esetleg nem azt a számot hívom, mint amivel rendelkezik az illető. Így van. Nem azt hívom. Sikert egy egészen másik számot hívnom. Így aztán nem csodálat, hogy nem veszi fel. Haló? Képzeld el, felhívtalak téged egy telefonszámon, ami nem a tied és nem vetted föl. Ja, ez érdekes, és most nem is jeleztek ide, hát én gondoltam, hogy... De az a helyzet, hogy egy másik számunk kerestelek, ami nem a tiéd, de annyi idei nem vetted föl, egyszer gondoltam, hogy mégiscsak megnézem, hogy ez a te telefonszámod, és kiderült, hogy nem. Hogy nem. És ismerős volt legalább? Fogalmam nincs, mert a hangposta fiok kapcsolatban, de attól szerettem volna eltekinteni, hogy beszélgessek egy hangposta én, te azzal is tudnál. Nem válaszol, tehát hogy ez szemtelenség volt a részedről, mert ugye az azt jelenti, hogyha elbeszélgetnék vele, az azt jelenti, hogy monológot folytatok. Azért időnként hagyok némi teret annak is, aki megszólal, akivel beszélgetek. Abszolút, abszolút rendben van, persze. De nem interjúk készülnek, és ezt néha interjúk készülnek, de például veled a rendszeres partnerekkel, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nagyon nehezen oldódnak az emberek, tehát ugye ez egy rendszeresen visszatérő helyzet, biztos ismered, mi a kérdés? És hát ugye ilyet egyébként a civil életben soha sem mondtunk, tehát hogy mi a kérdés? Hát szóval az másik vagy érzi, vagy nem, de ugye vannak szituációk, ahol ugye az embernek is szembeszegezik, és akkor azt mondja, hogy mi a kérdés? Hát, az, amit megfogalmazott. Ah, te, mi, te mióta vagy gondolati, aztán már nem csak gondolati eh, kapcsolatban a Magyar Zeneházával? Ugye ott voltál a legelején, ez összesen hány év? Hát ez már nyolc ez már év, ugye 2015. Eh, Volt-e hát, alternatívád a Zeneakadémia után, hogyha nem ide, akkor máshova. Vagy ez annyira megtetszett, vagy igenis volt benned olyan, hogy hát, ha más. Hát annyira volt alternatíva, hogy, hogy én jártam a magam kitaposott útját a rektorságom lejárása lejárta után, mert új az a szabály, hogy aki már nem rektor, az vissza majd professzornak, szépen és tanít, és akkor megkerestek különböző más projektekkel is, de ezek csak ilyen átmeneti projektek voltak. Mondjuk hosszabb távra bizonyultak életképesnek, mindre a virtuózók, de alapjában én az zenakadémián Akadémián tanítottam, és azt hittem, hogy majd ilyen félnyugdíjas nyugatéletet fogok élni, és akkor egyszer csak a bán László barátunk. Ugye Mennyire fontos neked az egyébként, hogy munkailag biztonságban és hosszú távú biztonságban legyen? A... Mindig is eh, szabadú szó voltam, ez még kicsit, kicsit grateszkül hangzik, mert 41 évig tanítottam a, a zeneakadémián, de azért én amellett nagyon sok mindent csináltam. Eh, abból is éltem egyébként, ez, ez, azért arra vagyok büszke, mert, mert az a hihatás, amit én választottam, az, az nem egy életbiztosítás anyagi szempontból. De hát aztán ezt sikerült megoldani. Hát ma már ugye teljesen... Mit nevezünk e, a, olyan területnek, ami anyagi biztonságot illetően nem életbiztosítás? Hát én azt gondolom, hogy, hogy hát azért ha olyan dologgal foglalkozik valami, valaki, ami a pénzről szól, szóval egyre inkább arra, hogy igazán pénzt csak pénzzel lehet keresni, ez is kellene egy tehetség, és ebben az irányba menni nekem nem volt egy ilyen fajta tehetségem, tehát mindig, ahogy azt hiszem, most a Pálapostornál olvastam valahol, hogy csendesen éljetek az Efezusberieknek vagy valakinek, írta, és ez ez, ez, a, ez a csendes élet, tehát, hogy, hogy ne gyújtoszkodjunk túl a takarunkon egy, egy, egy bankár barátom mondta egykor hogy hogyha 100 forintot van, akkor ne 120 forintot költsél és szerintem ez, ez alapvető, nagyon Ha eszélye. most nézzük a Zene Akadémiát, fogalmam nincs, de ott például a zenészeket a saját majúk későbbi menedzselésével kapcsolatban tanítják? Hát sokáig egyáltalán nem tanították, sőt, sokáig, az a, szem, az a romantikus szemlélet uralkozott a Zenakadémen, és még ma is azért bizonyos tanárok fejében ez van, hogy aki nagyon tehetséges, azt majd úgy is felfedezik. Élet. És, tehát ez a, ez, a, ez a régi, hogy akkor, nem tudom én, szivarozva oda megy a, a Zsó bácsi, vagy, vagy, vagy egy arisztokrata, megtalálja a falu végén a, a tehetséges roma gyereket és tanítatja és aztán karrier csinál neki. Hát ugye ez, ez most már nagyon régóta nincs és teljesen megváltozott a, a zenész életpálya modell. De ma, van, ilyen, van ilyen tanszék, van ilyen jellegű oktatás, vagy nem tudom. Milyen... Van, van, van, most már tanszék nincs, de, de, de olyanfajta speciál kollégiumokkal, előadásokkal, tehát azért ez egyre inkább bekerül a, a köztudatba, és a gyerekek, hát idézve mondom persze gyerekek, tehát a fiatal ezt már tudják, aki, aki nem tudja és nem csinálja, vagy nincs hozzá tehetsége, ez egy, egy katasztrofális dolog, hogy borzasztó tehetséges vagy zenében, de abszolút tehetségtelen vagy a menedzserésben. De ez egyébként egy... egyáltalán nem szükségszerűen tartozik egymáshoz, nem, nem, nem. nem egymásból fakad. Azok, akik ma a Zeneakadémiára járnak, és ez önmagában kitehetne egy beszélgetést, hiszen a legkülönbözőbb szakok vannak. Ők egyébként a végzésüket követően milyen biztonsággal várhatnak arra, hogy el tudnak helyezkedni? Hát nagyon negatíva válaszom. Semmilyen. Tehát Maximum, hogyha ha beéri annyival, hogy valamiféle alsófokú tanári pozíciót... Ez változta te egyébként azon a létszámon, amit egyébként évről évre egy oktatási intézmény neve zeneakadémia, és aztán rövidesen elhagyjuk az akadémiát, és megyünk másfelé, természetesen a zeneháza irányába felvesz. Hát azért ez egy érdekes, nekem egy húsba vágott téma. Amiként azok a kérdések, amiket te most fölteszel, ezek egy valamikor így zeneakadémiai megújulás szempontjából alapvetően fontosak. Hát most amúgy is ott ugye forra a világ, mert egy rektorváltás lesz néhány hónapon belül, és merre tovább zeneakadémia, hogy lehet ezek pontosan ezekre a dolgokra reagálni, tehát, hogy, hogy, hogy egy sokkal rugalmasabb rend, már az én rektorság most mindig probléma volt, hogy miért kell évi 120-at fölvenni, miért nem 80-at, miért nem 60-at, miért nem 200-at, hogyha ha olyan plejc. Hogy... Van-e bármilyen szak a zeneakadémián egyébként, ami fizetős? Uh, hát Minden szakfizetős azoknak, akik <gül> választ adok, akik nem Európai Uniósok, illetve mm, nem magyarok, tehát hogy külön fizetős szakot én, én nem tudom, hogy, hogy uh, meghirdetette az én időmben, biztos, hogy, hogy nem volt ilyen. Egyébként ez megint egy, egy alapvető kérdés. Mert, mert ezért nem versenyképes a zeneakadémia az európai zeneakadémiák a szemben, ugyanis ott ugye senkinek nem kell, tehát jön a japán, vagy kínai, vagy akármilyen, nemzetiségű hallgató, és, és, és nem kell fizetni. Tehát ugye mindenkit, aki tehetséges, fölveszik, és, és akkor elvégezhet. Hát Márként, hogy mindenben nyilván drágább az élet, mint, mint. a tapesten, tehát többbe kerül. Az angolok nem tartoznak ide, az angol száz az egy megint a teljesen más dolog. De hogyha szabad még ezzel kapcsolatban, ez igen. rendkívül fontos volt nekem, hogy a nagy amerikai egyetem, mondjuk a Yale, a Mercury, az ember azt tudja, hogy nem tudom én, évi több tízezer dollárba kerül a az oktatás. Ott például elérték azt, hogy annyi pénze van a, annak az alapítványnak, amelyik a zenei szakot, a zenei kart működteti, hogy megengedítik maguknak, hogy a, a, a legszegélyebb, leginkább rászorló, de nagyon tehetséges gyerekeket is ingyen tanítják. Tehát ugye megvalósították a, nem is tudom, a, a, a kommunizmus. Menjünk egyel arra. Ugye téged, mint a Zeneakadémia volt rektorát, nyilvánvalóan valóan feszélyezett a Zeneakadémia fenntartási költsége. Mekkora különbség a Magyar zeneház és a Zeneakadémia a tekintetben, hogy itt nem feszélyez, vagy ha feszély ez akkor hogyan feszélyez, hiszen egyébként arra ott van a városliga ZRT. A Zenakadémia esetében nem volt városliga ZRT-nek megfelelő intézmény. Igen, igen, igen, ez így van. Én most sokkal nagyobb biztonságban érzem magam, mert persze én egy viharos egy időszakában voltam a Zenakadémia Jó, ez, ez nyilvánvaló, tehát ez egy különleges dolog, de én azt kérdezem, hogy önmagában a két különböző helyzet egy normális állapotot feltételezve milyen különbségeket okoz és jelent. Kiszámíthatóbb, tehát a, a, ez a bizonyos non-profit KFT modell, amiben mi vagyunk, kiszámíthatóbb, a, nem egy, egy, egy arctalan... Jó, de ez azt jelenti, hogy ezzel egyáltalán nem kell foglalkoznod? Nem kell foglalkozni villanyszámlával? Nem kell foglalkozni vízszámlával? Nem kell foglalkoznod semmilyen közüzemi díja? Jaj, jaj, de, dehogy, dehogy nem, dehogy nem. Tehát boroszóan nézzük a, a pénzt, boroszóan nézzük a, a kiadásokat. Jó, de hogyha ezt egyszer a városléget ZRT biztosítja, akkor van egy kontingens, amit nem szabad túl lépni, vagy ez hogy működik? Hát van egy, van egy éves támogatási keretünk, hogy így mondjam, ami, ami a többi kultáns intézményhez viszonyítva nem különösebben kiugró. De én most csak a fenntartásról beszélt magának az épületnek a fenntartásáról. Hát ott azért szerencsénk van, mert hát egyrészt egy modern épület, zöld épület, energia szempontjából is azért takarékos. Másrészt pedig valóban ott van mögöttünk a Városliget ZRT, amely egy nagyon komoly nagy üzemeltető cég is, azon kívül, hogy hogy beruházott cég. Tehát mindenképpen, mindenképpen ad egy, ad egy bizony. Jó, nézzük azt, ugye a te eseted azért kiváltságos, Kontra, de az a, a, a, akkor ugyanaz, mert ugye magának a felújítása a zenekadémiának a te idején kezdődött el, és aztán a vége is nagyjából egy időben volt, de csak nagyjából. Abszolút. Az, Nem, akkor volt akkor a beférzése. 13, 2013. októberében. Igen, hogy az például, hogy az amortizációra, mert ugye a felújítás követően nyilvánvalóan másféleképpen van. Egy vadonatú épület esetében szintén másféleképpen van, de például az amortizációval kapcsolatos költségek is teljes mértékben olyanok, amiket a városéget zérti magára vállal, és neked az így egyet a világán, abból adódóan, hogy van egy természetes öregedése az épületnek, mondjuk nagyon fiatal épületről van szó, de egy fiatal épület is öregszik, és egy fiatal épület is kopik, tehát az ezzel kapcsolatos költségekkel, vagy az hogy mire volna szükség, abban tisztában vagy, vagy az egy bizonyos idő után és az még nem jött el? Hát egyelőre ugye a garanciális javításokkal foglalkozunk, azért ez külön fejezet, mert ez egy meglehetősen... <gül> fárasztó folyamat azért a kivitelezővel, hogy mi az, amit a kivitelező nem csinált esetleg jól, mi az, amit amit, bár mi rontottunk el, vagy amúgy is elromlott volna, ebben is egyébként a Városléget ZRT tud nekünk segíteni. Van maga beázások, meg ez meg az, de hát az épület maga, hála jó Istennek, azért az még annyira fiatal, hogy, hogy ez a kérdés nem menő föl. Amúgy pedig megint csak egy olyan kérdést feszekedsz, ami, ami amióta vezetek intézményt, azóta mindig fölmerült, hogy az amortizációs költség, az, hogy kell egy olyan alapot, vagy kellene fönntartani egy olyan forrást, amiből, amiből aztán az amortizáció. ez senki nem foglalkozik. Tehát ugye a zenakadémian is, a bármi, bármi történik, hirtem egy katasztrófa, szárjában jegyzem meg, hogy tudtommal, tőlem is az én, mert még nem volt biztosítva a zenakadémia sem, és a nagy állami intézmények. Tehát jó, nyilvánvalóan bármi történik kifizeti a magyar államot, de, de hogy, hogy ez, ez a fajta gondolkozás, ez a fajta tulajdonosi gondolkozás, én nem merek itt érkezni de azt gondolom, hogy, hogy ez, ez hiányzik. Benne. Lapozzunk megint egyet, maradunk a pénznél, de egészen más. Az elmúlt napokban viszonylag sokat foglalkoztam jegyvásárlással, vagy legalábbis néztem jegyeket, és vesztem el abban, hogy én mire mennyit áldozok, ami önmagában egy nagyon fújra érzés, hiszen például ismerőseimnek különböző legyenek azok színészek, vagy zenészek, tehát azért, figyelj, Bárkinek írhatnék, hogy szeretnék egy ingyen jegyet, de az elmúlt időben, abból adódóan, hogy az anyagi helyzetem lehetővé tette, egészen kivételes esetekben szoktam protekciót kérni, nem állítanám azt, hogy ez teljesen idegen tőlem, de tegnap is például felmerült bennem, hogy írok a batának, aztán úgy döntöttem, hogy veszek két jegyet, különös hogy még valaki rendelkezésre bocsájtott számomra egy tízezer forintos utalványt, akkor azzal együtt, és úgy döntöttem, hogy nem leszek egyre kicsiny, két jegyet igen most csak egy ez jár a szakmai? de de a ez, ez a jár ezt ezt is idezélbe tegyük uh, az hogy egy egy intézmény milyen árkategóriával dolgozik E, akkor figyelembe véve azokat az intézményeket, ahol te megfordultál, és megint nem lehet kihagyni a zeneakadémiát. E, a zeneakadémia, a műpa, a magyar zeneháza, a magyar operaház. Én nem emlékszem arra, én viszonylag sokat jártam gyerekkoromban a magyar operaházba a szülei miatt, nem vagyok egy operabarát. sajnos. Nem mondhatom el magamról, apám nagy, Wagner rajongó volt, és nagy, Wagner és Donicetti, ez volt az apám két kedvence. Igen, de hát apám ilyen volt, és máler az abszolút nem, de a nemet most nem fogom folytatni. Én nem emlékszem, hogy az operaház régen volt-e annyira drága, mint most, de néztem a jegyárakat, Uh, ugyanaz már említett Ötvös Péter koncert, amiről beszéltem, de most megyek a trafóba is egy orosz opera előadására pénteken. Ezek egészen alacsony árak, mondjuk amire én vettem hogy egyet a Magyar Zeneházában, az a Frizel, az egy viszonylag drága koncert, az operaházban meg ilyen egészen elképesztő árak vannak maguk, tehát ilyen több tízezres. Az, hogy egy-egy intézmény milyen árakkal dolgozik azt valójában, és maradhatunk a zeneházánál, lehet ez a zenakadémia, ahogy gondolod, ami ez valaha is között volt, és rálátásod van, Igen. az mi alapján történt? Hát most mi nálunk abszolút piaci alapon. Tehát azt figyeljük, hogy, hogy melyik koncertünkre gyakorlatilag milyen, milyen a, a kereslet, mi az a határ, amit egy elfelejtetek. Nagyon nehéz. Ha veszünk tíz koncertet, akkor ma a Magyar Zeneházában mind a tíz koncertnek vagy mind a tíz koncert nem engedhet meg magának veszteséget? Megengedhet, mert hát nyilván az állami támogatásból pótoljuk a veszteséget, hiszen ugye erre való vagyunk. Túra támogatás, meg nekünk van egy missziónk, aminek nyilván nem üzleti alapú dolog, de épp a múltkor volt ezek a ez sok órás értekezletünk, és örömmel konstatáltuk, hogy legalábbis a, a gázik és a bevétel, a jegybevétel tekintetében, körülbelül ki van egyenlítve, ez szerintem egy óriási nagy dolog, ez nem jelenti azt, hogy el tudnánk magunkat tartani, de azért ez, ez nagy dolog, ebben nem vagyok biztos, hogy ez, ez, ez mindenütt máshogy is így van, de nyilván szponzorok is léteznek, más szempontok is, szerintem az opera jegyárak, azok, azok nagyon, nagyon merészek. Nyilván, hogy azok régen is azok voltak, a felújítás előtt is? Hát ez sokkal alacsonyabbak voltak, most a, a, a gyerekkorunkról nem beszélek, amikor, amikor gyakorlatilag lehetett operában menni. Most a másik kérdés, hogy nyilván, aki az Eiffelházba megy, vagy, vagy ugye az Erkel volt ez a feladata, hogy népopera, és akkor, akkor olcsóban, olcsóban mehetek, de, de ezek a, a, a, a jegyárak, amik még ugye azt mondják az operaspecialisták, hogy még nem közelítik meg mondjuk a Bécsi operának a, a, a jegyárai, de hát azért már, már sokszor a száz eurót is kell fizetni, tehát mit tudom én, 30-40 ezer forintos jegyek is van. Vagy még több. Ez azért, az, azért úgy közelít, és ezzel én is elgondolkoztam, hogy azért egy, egy, egy magyar család két gyerekkel, vagy csak, vagy csak ketten elmennek az operába, és meg taxival teszik meg az utat, meg a szünetben van. Szóval azért úgy egy százezer forint egy estére, hát én azt gondolom, hogy ez, az, ez egy nagyon szűk réteg. Amely Fura volt, mert ugye, hogy kibeszéljek minden ki, nem úgy, ahogy ne engedhetném meg, ugye az 50-es Péter koncerten e, a Prőle Gergely ült mögöttünk, és nekem van módom Igen. ismerni őt, és beszélgettünk, és mondta, hogy nagyon furcsa volt látni egy fokhíjas, egy erőteljesen fokhíjas nézőteret. E, e, egyébként a jegyárakat Jó. tekintve, szerintem mi a tizedik sorbal egy-kettő székben ültünk, emlékezetem szerint a két jegy együttes összege nem volt ötszámjegyű. Uh, igen, de, de ez, ez azért műsorfüggő. Tehát az, az, az ismeretlen, nem mindenki szeret az ismeretlen, nálunk például meg zenázra visszatérjek, nálunk ez is egy, egy nagyon fontos stratégiai kérdés, hogy, hogy ugye nagyon eredetiek akarunk lenni, mert hogy azt mondjuk, hogy mi mások vagyunk, és porosztók kreatíva, fiatalosak, stb. De hogy ezt mennyire, mennyire érti meg a közönség, mennyire tolerálja, mennyire tudják, hogy hú, ez most egy nagyon érdekes dolog lesz, tehát hogy nem, nem futunk-e túl a célon, hogy a végén már annyira eredetiek leszünk, hogy hogy aztán ö, ö, senki nem akar az éjszaki sarkra kijönni, fagyaskodni. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt jól be kell, be kell lőni. Nagyon finom játékok is, és, és vannak emberek, állassanak nálunk vannak olyan munkatársak, akik ez értenek igazán. Tehát van is érzékük, meg, meg ez egy óriási tapasztalat kell. de most az, hogy nálunk az infopult és a közönség forgalma az, az annyira benne van a mi világunkban, tehát mi állandóan találkozunk a közönséget, állandó visszajelzések vannak, ez, ez, egy, ez egy óriási nagy segítség. Tehát állandó, tudjuk kontrollálni, tehát a lakmus papírt mindig be tudjuk ottan dugni a megfelelő helyekre, és ez, ez szerintem fontos. Tehát, hogy nem, nem, nem, egy, nem egy arctalan pénztárhoz megy oda, vagy nem, nem egy online jegyvásárlást törték kosárba teszem, és kész is fogalva nincs azért a, a, a részleteiről a dolognak, hanem itt, itt van egy... A hát, függetlenül, hogy talán éppen nem, a múltkor arról, hogy az online-i egyvásárlást ma már mennyiségét tekintve nagy valószínűséggel meghaladja azt, mint amit pénztárba vesznek. Így, így van, így van, és ezért, ezért óriási szerepük van a, a weboldalaknak, tehát, hogy, hogy milyen, azt is mi próbáljuk fejleszteni, még azért bőven van fejleszteni, talán, hogy, info, hogy eljussanak az információk. Ha mondhatok egy példát, megengedett, nemrégiben volt egy kortárs oratórium bemutató nálunk, hát, egy kis kamera oratórium, jobb könyve. Borzasztó nehezen ö, ö, tudtuk el, eladni a, a jegyeket, pedig három nagyon tehetséges ö, fiatal, vagy már nem is annyira fiatal zeneszerző remek előadás, az UMZE, Kamara Együttes új magyar zene, Egyesüket Kamara és Vajda Gergely vezényel. Szóval minden abszolút jó volt. A végén, hála Istennek, telt ház lett, de ö, rettentő sok energia, amire mire megmagyarázott, hogy kérem szépen nem kell megijedni, hogy ez egy ősbemutató, mert ezért és ezért ez egy, ez egy klassz darab, és tényleg egy csodálatos, csodálatos élmény volt, de, de egy nagy, nagy küzdelem volt. Tehát az, az információk eljuttatása, a kommunikációs rész az, az hát szerintem majdnem, hogy, az, hogy mind, minden ezen múlik. Végül beszélgessünk a Budapest Ritmó konferenciáról és a Budapest Ritmóról, független attól, hogy ahogy én látom, ez ugye alapvetően a Bartok tavasz keretében, a hangvetővel, közös programként, a MIPA Igen. szervezésében valósul meg, és még most is tart. Igen, de nálunk is vannak esetleg, én pont tegnap voltam egy, egy fantasztikusan, Uh, egy, egy egyiptomi egy tradicionális, akikhez értelek, azt mondják, hogy a világban már egyedülálló, félben lévő, uh, ilyen sakrális, ez uh, a, a mazáher, vagy hívják az együttest, uh, képzelj el, uh, ilyen tudom én, 190 centi magas és 150 kilós, már nem fiatal hölgyek egy gyönyörű szép uh, egyiptomi ruhákba, uh, öltözve csak hitmus uh, kísér, kísérő hangszerekkel is elképzeljük ezt venni, és olyan fantasztikusan táncolnak, és hát pattan mindenki a székéből, és ott, ott ment egy, egy, egy szeánsz, egy szertartás ö, a ritmus jegyében, úgyhogy nagyon-nagyon nagy érmény volt, volt egy, egy magyar együttes is és a, amület, meg egy marokkói zenész a, a főnöke, és ők meg egy másik fajta észak-afrikai iszlám zenéket azt akarták megmutatni, hogy mennyire színes. Mennyire gyakori az egyébként, mert ugye múltkor mondtad, hogy magát az épületet is van, hogy igdénybe veszik olyan célra, hogy ez egy reprezentatív környezet, de most maradjunk annál, mint ami most van, hogy egy társintézmény mondja azt, hogy a kihelyezett tagozata lesz a Magyar Zeneháza, és helyszín biztosít. Igen, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó dolog, ugye akkor bekerülünk a Bartók tavaszba, ami hát egy, egy preszt is persze, ráadásul a konferenciának is egy, egy nagy része állunk, folyik, vagy talán az egész, nem is tudom, mond, most talán ma, holnap ezeknek a, a napokban nekünk, nekünk ez, ez, ez, ez nagyon sokat jelent. Tehát most azt kezdem látni, hogy miután annyira megszerettek bennünket a művészek is mindenféle uh, zenei területről, hogy, hogy érdemes most már ugye, a presztízsre is rámenni, és, és igenis olyan különlegességeket, és, és akár világneveket is meghívni, esetleg egy kicsit mélyebben nyúlva a pénztárcába, ami, ami, ami a, a brendet, ezt a brendet erősítik. Ez, ez, is, ez is egy balansz, hogy, hogy mennyire szabad elmenni ilyen pár ügyben. Pé például a, a Bródi Jánosnak lesz egy koncert, aminek örülünk, persze na, arra aztán ugye három hónappal korábban már minden jegyeket, nem is olcsón egyébként, tehát hogy legyenek, legyenek ilyen ikonok is, de, de ugyanakkor a, a, a no name, bocsánat, fiatalt is. Igen, ez fontos, ezt most a anoném azt töröljük. Töröljük. Kevésbé is, mert igen, igen. Ebben is látod, hogy változott a világ ugye, és az ezzel, tehát, hogy az ezzel kapcsolatos érzékenység egyszerre legyen abban, aki beszél, és akivel beszél, hogy akkor azt mondja, hogy de igazgatóra, akkor fogalmazzunk másféleképpen, beleértve, hogy aztán mások hogyan ugranak rá adott esetben egy ilyen mondatra, miközben az egész beszélgetés szellemét teljesen figyelmen kívül hagyják, de hát ez már túlmutat a mostani beszélgetésünk keretein bár ne, tőlem abszolút nem idegen. Tehát, csak, hogy meséljek neked, de nem kell hozzá szólnod. A Szentkirályi Alexandra a kormány szóvő húsvétel kapcsolatban valamit rosszul írt. Magát a, a kronológiát, amivel kapcsolatos, és amiben én nem vagyok egy minden szempontból tájékozott valaki. Legfeljebb ilyenkor visszavonulok, és nem beszélek olyasmiről, amiről nem tudom, hogy milyen tartalommal bír. Tehát a húsvétnak a tartalmával kapcsolatban a napok jelentőségét felcserélte, és ezt ő nem vette észre. Igen. És mérő Vera... E olyan elánnal ugrott rá, amilyen elánnal csak lehet, és ugye az volt bennem, hogy vajon mi hiányzik ma a világból, adott esetben belőlem, hogy valaki felhívja a Szent Királyi Alexandrát, hogy valamiben tévedett, még mielőtt páros lábbal beleszáll, de Igen. Igen. Ez, ez már egy, egy másik beszélgetésnek a része. Szerintem most se kellett aggódnod, hogy uh, kitöltsük az erre szánt időt, és most már csöngettek. Na, hát nagyon szépen köszönöm. Tényleg a, a, a, a, a Zenekadémián csönget, a Zenekadé talán csöngetnek, de a Zeneházában nem csönget. Hát volt, volt idő, amikor csöngettek, az elég ronda volt, meg ugye a Mából visszatekint, de most már. Ott hát nem, most már csak, nem is most már hát már tíz éve, e, amikor megnyitottuk fel, megújult az emetek. Hát, milyen emlékek jönnek elő? Volt. É, abszolút, abszolút. abszolút. Ez a legszebb, ebből a szemben a legszebb élményben az a metropolitánban volt, ahol ilyen nagyon kedves hostesszek járnak, körülbelül egy kis, kis csenget, egy kis harangjátéka, mint a... Mint a... Ja, ne is mondjad, legutóbb a, a művészetek palotájában az volt, de lehet, hogy az is az, az Ice Concert volt, már nem emlékszem, valaki rossz helyre parkolt, és mint 25-ször elmondták, hogy álljon el, onnantól kezdve azok a kisasszonyok, akik egyébként egyéb tevékenységet folytatnak, szinte egyenként, mert hozzánk többször és oda jöttek. Úgy látszik bennem azt nézték, hogy én biztos rossz helyen parkoló, pedig nem is autóval voltam. Megkérdezték, hogy az a rendszám, amit egyébként mondtak, azzal nem mi rendelkezünk el, mert hogy valami autó nem tud kiállni, amely ott nagyon jelentős problémát okozott. Hát ez szintén egy olyan része a koncertnek, amivel az ember eleinte nem számolt. Hát Nem. Nem, tehát sokat változott a világ, vagy mi öregszünk, nem tudom. Nem, a, a, a, a kettő összefügg, de. A kettő összefügg. Igen. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Szia. Jó. Önök támogatott tartalmat hallottak és láttak, a támogatott tartalomnak pedig szerves része volt a Bata András való beszélgetés, így aztán Bata András személyesen is. Maga Kejfejöncsé nem tesz egyébként különbséget támogatott és nem támogatott tartalom között, így aztán kis amrus emiatt nem fog hátrányt szenvedni. Kisemus, hogy jó jó reggelt, Köszönöm a gondoskodást, Kertész Péterrel. Öles léptekkel haladunk előre majd a májusi e, dolgok szervezésében. Kapcsolatfelvétel minden. Megvan pozitív hozzáállás, megvan konstruktív légkör, megvan. Mi kell még? Hajrá, jó munkát akkor. Így, így, így. Ma délután lesz egy... De ez állítólag nem olyan, mert ugye te pont ö, egybeesett az, hogy vele beszéltem más ügyben, és ugye egyben kaptam tájékoztatót arról, hogy jön délután beszél majd Budapest ö, anyagi helyzetéről. Ez ugye nem olyan, mint ami a folyvárosi közgyűlés előtti csütörtökök, vagy szerdák, vagy nem tudom, milyen napok szoktak lenni, sőt, ö, biztos, hogy nem csütörtökök szoktak lenni. E, és amikor kérdeztem, hogy itt valami drámai dolog lesz, akkor az hangzott el, hogy nem feltétlen lesz drámai, de ön úgy vélte, hogy elég kérdés hangzik el nap, mint nap Budapest anyagi helyzetével kapcsolatban ahhoz, hogy egyszer csak fogjon egy kockás papírt, ezt már nem mondták, ezt már én találtam ki, és adjon tájékoztatást arról, hogy mi van a pénztárcában. A pénztárca tartalmával függ össze az, amit a népszava írt, valószínűleg Szalai Anna, ki más tette volna, hogy a főváros önkormányzatnak nincs választása, el kell adni mindent, amit csak lehet. Hát ugye ez így önmagában, ez túlzó, ez az mindent, amit lehet, viszont kifejezett, kivételesen hadd használunk ezt az alkalmat, amit ilyen adott nekem, hogyha, hogy egy témát had választak, illetve nem is választanék, hanem visszatérnék a múltati beszélgetésünkre. Ott talán a legvégén egy hallgatói, nézői Szemét. és interpretált a hulladék kapcsán, amire meglepett a kérdés, már abban a szempontból, hogy tényleg én voltam, és emlékeimet rosszul idéztem. F. Péter volt az e-mail szerzője, szerintem most nyilván is örülni hatott, is megkeresett, és nyilván válaszolok neki is a, a dologba, de azért vissza akarok kérni erre. Figyelj. Az a szabály, hogy jelenleg fura módon, bár ha ön kirakja a, a, a kukáját, akkor a szállítási díjat azt nem nekünk fizeti, hanem a állami kukahordinnak, ennek ellenére azt az egyfőre jutó átlagos mennyiséget azt még egy 2013-as fővárosi közgyűlési rendeletben kellett megállapítani. És ez volt az a, rend, az a mennyiség, ami azt mondják a kollégák az akkori számok alapján, hogy ez 3,9 liter per fő nap egy átlagos mennyiség, furamódon egyébként annak ellenére, hogy a szelektív hulladégyűjtés bevezetésre került, ennek egy picivel növekedett az átlagos mennyiségnek a mértéke, e, és, és pont. Ugye a, a levélíró, illetve hát a, a néző, hallgató ugye azt mondja, Igen. hogy hát mi van abban az esetben, ha ő nem termel a, annyit. Igen, mert azért nem termel annyit, mert ugye nyilván neki az ott lakók alapján, bejelentett lakosok alapján kell befizetni a, a szemetet, de a bejelentett lakosok azok valójában nem élnek ott, mert ugye egy uh -huh. földön, másrészt, meg nem, mert Igen. A szemetet termelnek a dologba. És ugye erre hozta fel azt a példát, hogy hát Írországban csak akkor kell fizetni, hogy elviszik a, a szemetet a, a dologba. Uh, és megnéztem, valóban igaz, van abban a levélírónak, hogy ezt az önkormányzatnak kell most még szabályoznia, uh, hogy hány uh, liter az átlagos mennyiség. Azt, hogy uh, uh, ezzel ezt hogyan lehetne megoldani úgy, hogy egyébként a uh, figyelembe venni, hogy hány alaknak ott a valóságban, és nem bejelentett módon, azért borzasztó nehéz, mert azért könnyen belátható, hogyha ez önbevallási alapon lenne, ú. Azért Budapest lakossága hiszen lecsökkenne, hiszen mindenki azt mondani, hogy vagy külföldre, vagy soha nem is tentet. Ugye egy a megoldás az lenne, hogyha valami fajta uh, súlyméréshez lehetne kötni, nyilván, ez azért erre a gépeink nem alkalmasak jelen pillanatban, uh -huh. hogy minden holdadik amikor beemelnek, akkor lemérjenek, ugye ehhez azonosítóval kellene ellátni őket. Uh, vagy pedig teljesen más begyűjtési uh, módra lenne szükség. Tehát jelenleg erre nem nagyon van mód, és ugye meg is változik az egész rendszerrel, ezt kevertem össze a, a múlt héten, amikor beszéltünk, mert hogy egyébként július elsőjétől a hulladékszállítás Magyarországon megváltozik, és átkerül a magyar államhoz teljesen közfeladat, amit ugye egy konceszió kezeletében a mol adta tovább, és a MOL feladat innentől a egy begyűjtése. Ebből következőt, miután nem is lesz ez a hulladék önkormányzati feladat, ezért minden ezzel kapcsolatos szabály az államnak kell megalkotnia. De ez nem azt jelenti, azt gondolom, hogy rövid távon erre a megoldás, erre a problémára valami a megoldást lehetne találni, mert ez teljesen át kellene alakítani a hulladékbegyűjtés rendszerét. Azért az a mód, amit a levélíró mondott, hogy csak akkor kell fizetni, hogyha elviszik a szemetet, az is egy másfajta rendszert igényelne. De ez, mindenképpen visszakartam erre kérni, térni, mert hogyha már valaki veszi a fáradtságot, hogy ön keresztül megkérdezi, akkor az igyekszem, hogy, hogy akkor a lehető legpontosabb válasz legyen. Viszont az eredeti kérdésére visszatérve. Ugye az első negyedével eltelt, ebből az évből valóban rengeteg kérdés jön a, a médiában, hogy ö, különböző megszeteiből, hogy akkor... Mit látunk a, a, a költségvetés és pénzügyi helyzet kapcsán. Szerintem ez egy jó pillanat, hogy ezzel szembenézzünk, és a, megmutassam azokat a számokat, amik a múlt alatt írják az első negyedévet és, és valami fajta. Alapvetően az nem érthető. Hogy arról van szó, hogy a fővárosnak milyen jelentős kiadásai vannak, amelyek egyébként korábban nem ilyenek voltak, szolidaritási adó, sőt, ugyan arról van szó, hogy hogyan válik nettó befizetővé, hogy a bevételei közben ezzel párhuzamosan nem nőnek, és akkor egy olyan gyengelmei pali, mint én ebben az életkorban, de korábban is ilyen voltam, csak más vonatkozásban. A, a, például a viszéroperáció kapcsán egyszer csak azt gondoltam, hogy elfogynak az embernek az erei, aztán hál' Istennek megmagyarázták, hogy ez nem egészen így működik. Tehát effektív az ember azt gondolja, hogy hát ha egy hétköznapi példát vesz, akkor a ötből, ha kivonnak hatot, akkor ott nem nagyon marad semmi sem. Az önnel tüt a folytatott beszélgetések mások részéről, meg azt mondják, hogy hát hiába nő, és hiába van sok szó a főváros részéről, de azért még mindig talpon marad, és az ember ezt nem érti. Egyszerűen erről van szó, legalábbis a magam esetében. Lehet, hogy ebben a dologban az, most akkor ilyen önfényedés módon az is egy teljesítmény, hogyha mégis még működik. Ilyen körülmények között. Jó, csak én önről sok mindent gondolok, de ezért nem gondoltam, hogy zsonglőr, vagy nem gondoltam hogy Különösen az utóbbi. Ilyen semmiképpen sem vagyunk. Ugye egy ponton nyilván ezek a ö, lehetőségek elfogynak, amiket mo ö, most alkalmaztunk, próbáltunk a, a ügyes megoldások ezer sorával, de vannak olyan pontok, amikor nyilván már az összes ügyes megoldást kihasználtuk, vagy aki ilyen, hogy a magyar középhez mondják, már okosba megcsináltunk mindent, de de mi mindig van probléma. Van ön, van ön egyébként Ön ismer olyan európai vagy amerikai vagy akármilyen várost, amely egyébként mondjuk az amortizációs összegeket tekintve majdnem, hogy ideálisan áll. Tehát, hogy egyébként azokra a közművekre, amelyekre költenie kell, abban minőségileg áll sokkal jobban, mint mondjuk Budapest a vízműveit tekintve, amiről Tütő Kata beszámolt. De nem csak a vízműveket tekintve, hanem az egyéb infrastruktúrát tekintve. Mondjuk kopehága ilyen lehet, vagy fogalma nincs? Hát én nem tudom olyan mélységben, hogy akkor milyen a a közműrendszere, és azért azt is el kell mondani, hogy, hogy persze erre azonnal lehetne azt mondani, hogy most a Budapestiek sírnak itt mondjuk a vízveszteség mértéke 15 százalék, ezzel szemben az Alföldön a 60 százaléka elfolyik a víznek, mert olyan rossz a, a csőrendszer. És ez igaz, csak ugye ez mindig úgy kezdődik, hogy a amikor kicsi a probléma, vagy közepes a probléma, akkor, sem, akkor nem foglalkozunk vele, hanem hagyjuk jól. Hát nem a... csak, hogy így van, hanem ez akkor más... kerül elő, amikor ugye az állam nagyvonalon azt mondja, hogy átveszi, és ahol átvette, ott egyszer csak azt mondja, hogy hát kedves kis Ambrus, nem is gondoltam volna, hogy ilyen problémákkal fogok találkozni. Így van, egyébként egyébként a... az a víz korábban is elfolyt, tehát valakinek fel kellett volna, hogy tűnjen, az nem csak az államnak tűnik fel, az feltűnik az önkormányzatnak, mindenkinek feltűnik, de úgy látszik, hogy az állam most hirtelen érzékei lett erre az elfolyásra. Szerintem nem arról van, szó, arról van szó, hogy azt hiszem, hogy az államkormány rassan felismeri azt, hogy ennyi pénzből nem lehet ezt a rendszert működtetni. Tehát, hogy ugye miről van szó? De elsősorban akkor jön rá, amikor ez az ő költsége, amikor más költsége, akkor nem ennyire érzékeny. Ez igaz, meg nem is igaz. Nem is igaz abban a szempontból, hogy ahol egyébként a legnagyobb mértékű probléma van, az már most is állami, és már három éve is állami tulajdonban lévő víz, víziközmű rendszer. Tehát még azt sem mondhatnám, hogy egyébként az állam gondos beletette a pénzt a rendszerbe szépen, mert nem igaz, hiszen ott folyik el leginkább a, pénz, a, a, a víz, hát ezzel egyik persze a pénz is a, a, a dologba. Tehát ugye arról van szó, hogy kinyitjuk a csapot, és folyik belőle a víz, az egy ilyen természetes természetes dolgnak gondolunk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Azért ezen történetnek kell egyszerre klappolni. Például legyen ivóvízbázis, azért az sok esetben már látjuk nem trivialitás, és azért mondjuk Budapestől nem messze el is fogjuk már példáját felhozni, de láttuk, hogy nyáron ez már nem volt igaz, hogy oda el tudják vinni az ivóvizet, vagy legyen egyébként akkor a nyomás rendszerbe, hogy az ö, minden, aki, aki megnyitja a csapot, annakból folyjon nem víz kettő. Ugye ez a hálózat, ez ne folyjon szét, tehát a hálózatban lévő imóvíz ez ne folyjon el a földbe, mert ebben az esetben akkor a veszteség termelődik, hogy hiába termelik ki a víztermelő kutakkal ezeket a vízbázisba ezeket a vízeket, hogy az elfolyik mondjuk 60%-a, hogy a ahogy az ország egyes területein mutatják a számokkal, abban az esetben tök logikusabb, 40 tud csak kifolyni a csapból, de a többit is ki kell fizetni. A harmadik hogy működni tudjanak ezek a szolgáltatók, és most már ugye ez került veszélybe a tavaly az energiárak növekedése miatt, mert hogyha nem tudnak béreket, járulékokat, szolgáltatásokat vásárolni, akkor nyilván ebben az esetben a maga a szolgáltató nem fog tudni működni. Ettől meg a kormány tavaly augusztusban, és mondta azt, hogy rossz reflexel szerintem, hogy én nem pénzt adok, vagy nem sapkát alkalmazok a közszállalatot során, hanem átveszem azoktól az önkormányzatoktól ezt a feladatot, mert önkormányzatok nem tudják látni. Ez persze ugyanúgy pénzbe kerül, hiszen attól, hogy a tulajdonos változik, még nem oldódik meg a probléma, pénzt kell beletenni a működésbe, és pénzt kell beletenni egyébként a csőrendszernek a rekonstrukciójába. Van ahol nagyon sokat, mert hosszú csőhálózat van is nagyon rossz állapotban, van ahol, mint Budapest, meg most kéne megelőzni azt, hogy nagyon nagy baj legyen, mert mondjuk öt-tíz év múlva már ugyanarról kell beszélni, mint amit mondjuk az ország más területeim van. Ez itt a e, fontos, és szerintem ebben rossz e, reflexeket e, használ a kormány, amikor ő a, azt gondolja, hogy úgy oldja meg, hogy államosít, mert egyébként ugyanúgy pénzébe kerül a történet, és még nem is tudja megcsinálni. Azok az épületek, amelyeket egyébként most áruba bocsájtanak, azokat, ha nem kellene ennyire a pénz, akkor is áruban bocsájtották volna? Igazából furcsa dolgot mondok, amennyit most kiraktunk a piacra, azoknak egy jelentős része már évek óta próbáljuk eladni, és ami bevétel ebből származna az ugye egy-egy bruttó 13 milliárd forintot remélünk, ennek egyébként nagy része, az kb. a két-három épület elmegy, akkor abból adódik össze, Uh, nyilván nem mindegyik, hogy melyik kettő-három, tehát hogy két-három értékes és ingatlanunk van már, csak ami értékesíthető uh, kategóriában van. Tehát még azt sem mondom, hogy egyébként egy hatalmas kiárosítás ránunk, mert hogy már az évek alatt jelentős mértékben leapadt az az értékesíthető ingatlan vagyon, ami e iránt egyébként van bármifajta kereslet is a, a piacon, hiszen egy volt iskolaépület esetében, Hát könnyű belátni, hogy azért abban nagyon nehéz mást csinálni, mint mondjuk egy seglegy iskolát. De hogyha valakinek nem kell iskola, azért azt látjuk, hogy sajnos Budapesten a demográfiai adatok inkább azt mutatják, hogy nem arra lesz szükség hogy az iskoláknak a számán bővítség, akkor ebből nagyon nagy átalakítási költségekkel lehetne bármi mást is csinálni. Ezért sem mennek el ezek a, az ingatlanok már évek óta. Ugyanígy a műemlékvédelem hatály alatt lévő épületeknél Hát ugye ott, ott nagyon drága az állagmegóvás költsége, amit egy új magára vállal, és bármilyen átalakítást akar végezni, az mindenféle extra engedélyeztetéssel jár, ami növeli a költségeket, tehát valószínűleg ezért sem mennek el ezek az ingatlanok. Tehát ez a probléma, hogyha ha azt gondolná valaki, hogy majd akkor az anyagi problémát elég azzal megoldani, hogy akkor minden mindent ingatlant, ami ami nem kell a közszaladatok ellátásához, és abból majd biztos nagyon-nagyon sok pénzt össze lehet szedni. Hát körülbelül ennyit tudunk kiakni a piacra, mint amennyi most itt látszik. És Jó, de amikor például a névszava ezzel vagy mással kapcsolatban más orgánum családi eszüstről beszél, akkor valójában joggal használja a családi eszüst kifejezést? Hát szerintem ez egy blikfangos megfogalmazás arra, hogy a, a felhívja a figyelmet, mint inkább a cikai. Nem vagyok újságíró, és lehet, hogy ha az lennék, akkor én is ilyeneket használnék, de a én székemből azt hiszem ez egy túlzásnak tűnik, hogy akkor itt a családjelzéstet írjuk. Jó, akkor vegyük az ingatlanokat. Bár nem készültem ebből, de beszélgettünk. Az, hogyha az ember jártában, kertében, a fővárosban lát bezárt és látható módon használaton kívüli ingatlanokat, amelyek évek óta használaton kívül vannak, és egyáltalán nem biztos, hogy fővárosi önkormányzati tulajdonban vannak, ki tudja milyen tulajdonban vannak, ezeknek a története már amennyiben fővárosi önkormányzati tulajdonban van ezekkel ön, ha elhalad mellettük, és én ott lennék ön mellett az autóban, és rákérdeznék, akkor egyenként tudna válaszolni? Nem, ez lehet, hogy de, de... Nem, nem, azt nem, nem, hogy hiba, csak hogy az ember nem érti, tehát például ugye a, a, a talán a Tiborcs által való projekt, ami ott fönt az ötvös úton az én lakásom köznyel, vagy ahol én lakom, annak a környékén zajlik a 12. kerületben, ami ugye a gyermekkórháznak a a, a, az újragondolása, mármint annak a területnek az újragondolása, ahhoz hozzátartozik a kartaúzi e, sarkán lévő tüdőgyógyászati intézet, amely használaton kívül van évek óta, amelynek egy melléképületében egy gyógyszertár van, ahol állítólag majd a jelinek fog csinálni egy szállodát, de hát ez vagy igaz, vagy sem, de hogy például az az épület mondjuk kinek a tulajdonában van és minek a függvényében rohad le, de ugyanígy van például a fogaskerekű mellett ott az ötvös útnál, egy fantasztikusan szép épület, amit elvileg a rendőrség használ, de a rendőrség ott ott van neki egy ilyen őrse, amit egyébként általában be van zárva, és amely szintén az enyészet része. Vagy az ember naponta elmegy a, vagy nagyon gyakran elmegy a Rákóczi úton e, útban, a keleti pálya udvar felé, a baloldalon, tehát ha halad a keleti felé, akkor baloldalon egy olyan telek, ahol elkezdődött egy építkezés, de évek óta nem fejeződik be, és most nem azokról beszélek, azokról a srácokról, akik egyébként ilyen helyekre beszöknek és videóznak teljesen szabályelenesen, de fantasztikus felvételeket készítenek, és mutatják be az enyészetet. Az ember sohasem tudja eldönteni, hogy ez valami értékfelhalmozás, ez hanyagság, minek a része? Ja, ezeket egy fejből nem tudom, azért Országa olyan ingatlan ami a miénk lenne, és egy területe és építkezés kezdődött volna, olyan, azért ezt, és nem fejeztük be, amikor miudom kiviteli, vagy nem, nem a beruházásunk persze, arra, arra nem nagyon tudok. Az, hogy félremaradt a válság miatt egy építkezés, ilyet azért látunk a város több pontján sajnos, és hát az is látszik, hogy vannak olyan Korábban egyébként jobb sorsa érdemes néha helyi védettség, néha műemléki védettség alatt álló ingatlanok, amelyeknek nincsen meg most a funkciója, mert hogy vagy a jelenlegi tulajdonosa, akár ebben az esetben néhány ingatlannál mi nem tudunk annyit rákölteni, hogy egy volt villaépületből bármit is igazából csináljunk. Oly mértékben sokat kellene rájuk költeni, mire lehetne egy volt villaépületet Közösségi cél funkció szempontjából töviá is lenne valamilyen idős otthoni elhelyezés, de hát ebben az esetben akadálymentesítést kell, nem is biztos, hogy olyanok a belső elosztások. Felmerült és néztünk ilyen ingatlanoknál, hogy esetleg munkásszállót, növérszállót csináljunk belőlük. Ennek is az átalakítási költség olyan horribilis volt, amit jelentően nem engedhetünk meg magunknak. Volt iskolaépületeknél, pályáztunk Európai Unióhoz, és még akár még sikerülhet is, hogy valamilyen rehabilitációs program keretében átalakítani, de ez is megint attól függ, hogy tudunk-e uniós támogatást kapni rá. Hát kérdezek valami más? ha már ingatlanokról beszélünk. Van-e ma a fővárosi, kő, a fővárosi önkormányzatnál mondjuk városképpel kapcsolatos bármilyen? Tehát aki ezzel foglalkozik? és akinek egyébként hatásköre is van. Van főépítész, és a, a várostervezési részleg, és van egy szakcélunk is ebből a szempontból, ők ezzel foglalkoznak. Nyilván a, a mint az egy két részű, két, rész, két, rész, két rétegű, a rendszer van, ahol a kerületek azok nem alárendelteink, hanem mellérendeltjeink ebben az esetben azért nem arról van szó, hogy itt, amit a Budapest főépítés a mondat. Pontosan erre akartam rákérdezni egyébként. Ugye én naponta közlekedem a Petőfi hídon, Budáról Pestre. Aztán Pestre Budára, de most én a, a pesti látványról beszélek. Azért az, ahogy el lett cseszve, ott a, a Petőfi hídtól egészen a Rákóczi hídig terjedő részen a Dunapart ahol ugye gondolom, hogy fantasztikus áron épültek, vagy fantasztikus áron eladható lakásokat építettek, talán azt a Demián koncern építette, de lehet, hogy tévedek. És amely ugye a városképnek a Dunapartból adódóan egy, egy egészen kiemelkedő része, elég csak utalni, arra, ami mondjuk egyébként az Erzsébet híd és a Petőfi híd, vagy a Szabadság híd között van, annak a látványára. Lehet, hogy ebben nincs igazam. Az üzlés ugye az, az, egy, az egy szubjektív kategória, de az városképileg, és ez nem az elmúlt, tehát ez nem az önök, vagy nem ennek a 2019-2023-as periódusnak szerintem a bűne, ha ez jó kifejezés, fogalmam sincs, mikor épültek ezek a házak, de gondolom, hogy az elmúlt 15 éven belül az, az, az a világ szégyen. Hogy, hogy, azt, hogy, hogy én értem azt, hogy ezeket, nem tudom, sokkal többe került volna, vá hogyha ezeknek lenne valami egyéni dizájnja, de szörnyen néznek. Ugye, én emlékszem, amikor ott laktam a környéken, még ilyen 2021-2021 táján, akkor ugye az a része a városnak, az a Dunapart rész az az teljes mértékben. Uh, ugye akkor felépült a, a Nemzeti Színház, uh, és akkor egy. Amel a magam módján szintén a világ szédje, órán egy dulát önmagában a Dunapharcon, ugye nem lehetett érteni, hogy akkor ennek most miért pontod, amit ugye lehet volna téve? Most már, hogyha valaki oda megy a környék az körbe épült. És nyilván ez egy. Kérdés, hogy, hogy, hogy helyesen, hogyha a lakófunkciókkal épül körbeadó napot? A lakófunkcióval sincs problémá, tehát én és azt sem mondom, hogy a Gaudival kellett volna terveztetni. Csak lehetett volna... A... Ezt értem, de ugyanez igaz lenne akkor a Marina Parti részre, a 13. keletbe ugye ott a, a Szintén, uh, az egy kicsit, jól beszél, jól beszél, nagyon jól beszél, mert ugye ezek egybevethetőek, lehetséges, hogy majd ha arra fogok közlekedni, mert arra lesz a stúdiós élet még, akkor ezt fogom mondani, ma az a rész egy, egy fokkal talán izgalmasabb. Mm. Nem tudom, mert ugye ez, ez már tényleg szubjektív. A... Abszolút, csak a, a városképről beszélek, mert hát ugye itt Azt érünk. Azért mondom, hogy, hogy beszélgetünk. Miközben iszonyú kontraszt van, tehát hogyha, és valószínűleg ott van a, a különbség, hogy nagyobb a kontraszt a önáltal említett e, e, szakasz, és mondjuk a Marina napparti szakasz között, e, mert hogy ott mellette nincsen ez a hagyományos belvárosi e, vizuális kép, és hirtelen akkor egy ilyen nagyon modern nem is felelőkart nyilván azok a házak, de azért mégis beépül egy ilyen palanszként ott a, a Dunapart. Ezzel szemben a 13. keleti résznél van egy nagyobb átmenet, hiszen azért a ma itt után elkezd megváltozni a, a városkép, és onnan az már nem olyan nagyik kontraszthez képest a 13. kerület. Még egy dolgot kérdeznék, de csak belekapva lehetséges, hogy legközel folytatjuk, vagy legközelebb. se ugye megjelent egy pályázati felhívás ötödikén önkormányzati ingatlanok ingyenes civil közösségi hasznosítására, ez konkrétan a keleti pályaudvar aluljárójának különböző helységeire vonatkozik ez az egész aluljáró, ráadásul ezek a, ezek a keleti pálya, aluljáróhoz tartozó helységek, ezek az elmúlt idő, tehát hogy az ugye teljesen, tehát az elmúlt 5-8 év, nem tudom, tehát nem olyan nagyon régen a kihasználatlansága, de ugyanez megvan a Ferenciek terén, megvan a nyugati téren. Egyszer majd beszélgessünk arról, hogy itt a fővárosban az aluljáró az miért nem egy menő műfaj? Hát egyrészt a, a, a keletinél névű területnél a felújítást követően azért ott kezdett újra élet De mindig voltak kiadó üzletek? Esik? Permanensen probléma volt, hogy az üzletek kiadása az nem optimális. Ez igaz, de hogy a, ez a három konkrét ingatlan, amit most uh, pályáról megnézünk, hogy akkor lehet ezt valamilyen fajta... Megtalálni. Pont három hónapra egyébként, ami nem túl sok idő. De, de ezért ez egy pályáról jellegű dolog, tehát kíváncsiak vagyunk, kíváncsiak vagyunk, hogy ez működik. Tehát nem, ugye nem arról szól a dolog, hogy itt biztos akarunk uh, civil szervezeteknek tartós elhelyezést, tehát irodai funkciót, hanem arról van szó, hogy valamilyen uh, közösségi élettel töltsék meg, ugye csak... Csak, hogy vizuálisan elképzelhető legyen, ez nem magában a aluljáró labirintus rendszer. Nem, az már egy kicsit kijelv. Feljövünk a Mertró, a keleti pályaudvar fele, akkor van ez a lépcsős szakasz, hogy a igen. szintemelkedés, és ott oldalt van három ingatlan. Épp ennek nagyon érdekes története van ezeknek az ingatlanoknak. Ez 2015-ben, amikor volt a, a menekült igen. áradat, akkor ez bevonta. Egyébként Tarlós István az ellátásba, tehát ott kaptott egy ilyen funkciót, Itt használták ezeket az ingatlanokat, majd üresen álltak, továbbra sem kereste senki, valamiért ez, ez üzleti szempontból nem érdekelt senkit, majd jött az ukrán válság, akkor mi kezdtük el ezt használni, még azt, akkor volt egy olyan terv is. És csak azt nem mondja, hogy meg legyen valami válságnak, mert akkor végre ki lehet adni ezeket a helységeket, mert a végre ez lesz a konklúzió. Nem, hogy ki ezeket a hanem akkor mi használtuk, akkor... Így, így értettem, a... pontatlan fogalmaztam. De egyébként az a furcsa, hogy a, a, annyit azért beleírtunk a pályázatba, hogyha megint... Havária van. Igen, de ha megint havária van, és nem valamit tudjuk akkor... a orosz-ukrán front, a menekültek száma akkor viszont azt visszavesztik azon. Jó, de az időtlen reménytelenség, a tököri és a mexikói sarka, akkor a nyugati aluljáróra nem tudok mit mondani. Tehát az... a nyugati aluljáróban teljesen igaza van, úgyhogy az egészet fel kéne újítani. Ugye szörnyű a helyzet, mert az há három önkormányzat MÁV. állam kezében van az a terület, az szint az egy olyan megoldás, amit a nyugati térrendezése nélkül ezt nem lehet megoldani, és az sem lesz egyszerű. Jogilag, és szerintem mondom, négy tulajdonosa van, hogyha gyorsan fejből. De abban benne van mindaz, ami a borzasztat, ami itt a kelet-európai léttel van kapcsolatban. Tehát a zenészektől, az árusokon át a lehúzott redőny, a graffiti, a, a minden, az, az, a, a, az ételszag, a, a nyomor, a lepusztultság, a reménytelenség, az, az, ott, az, ott, az ott olyan konzisztenciában van jelen, hogy az ember egy kicsit ott tartózkodik, akkor fölmegy a fel, föld felszínére, akkor lehet, hogy állapot, akkor is felsolgajt. Ez hát az egyrészt az mindenképpen sajnos ilyen. Tehát, ha kívünk a Metróból, akkor talán az terület azért, azért szorújításon esett át, de a, már persze az is régen, de a valóban a MÁV felé révő rész, az zárusító az rész az tényleg az, az nem egy jó arcát és képét mutatja a Budapestnek. Sok sikert! Én legalábbis azért beszélgetek önnel, remélem, hogy ez érzékelhető, hogy... Meg hát a mai műsor az egyébként közt arra volt bizonyíték Bata Andrással, Wintermantel Zsoltal és önnel is, hogy egyébként létezik beszélgetni. Tehát, olyan, tehát nem, nem, nem egyfolytában a vérét kell venni a másiknak, vagy nem tudom, valami politikai haszonszerzéssel kell foglalkozni. Lehet, hogy ezt azok, akik nézték, hallgatták, nem így élték meg én, igen. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, viszont, viszont hallásra. És ezt az üzenetet többek között önöknek is szántam. Lehet utálni a Vintermantelt. Sőt. Lehet, hogy ezért fizetnek is. De a mai beszélgetés az egy beszélgetés volt. A közlekedésről. Ugyanez a Andrással. Támogatott tartalom. Ide támogatott tartalom oda. És ugyanez volt. Csak azért is mondom, magamnak is mondom, aki egyébként 28.113 oldalt kinyomtat. Annak érdekében, hogy legyen miről beszélgetni, holott egy valamit magára adó ember, Hát mindenféle papírok nélkül is képes, ha egyébként az a dolog érdekli. És benne él. Ezért sajnálom, amikor a élőlebonyolítású műsorok, amelyek telefonálásra vannak szám, azokat nem használjuk ki. Ez nem a beszéljük meg. Itt nincs három téma. Ez nem a Karszrádió, a Paláver. Ez nem a Sprő, de nem tudom, micsoda volt még. Beszélgetés. Tényleg egy hölgy utat, elég jelentős összeget Czeroszki eréltnek, és nem óhajtotta felfedni a, a nominvitását. Én tudom, hogy kiről van szó, és velem hosszan beszélgetett. Önmagában a Czeroszki műsorból a kejfejjöncsi a szó átvitt értelmében lehetséges, hogy napokig meg tudna élni, ha egyébként mindenki kötélnek állna azok közül, akiket ez a történet bevonz, és akiket egyébként meg lehetne szólítani. Megszólítani lehet őket, csak nem vágyják a rivalda fényt. Alapvetően egyébként kíváncsiság és lelkesedés kérdése. Én azt érzem, de ezt nem nekem kell döntenem, hogy ez a kíváncsiság és ez a lelkesedés még megvan bennem. Valószínűleg a saját magam kritikája a rengeteg papír. Mert hogy nem bízom magamban, vagy a riport eléggé. Óhaj, sóhajpanasz. 061 253 88, 12 Okay. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialó Löbre vagyok. A tegnapi talán, nem tudom, tegnapi előtti műsorban a köztársasági elnök költői írói listáját beszél vagy róla beszélt, hogy erdős virág hogy került a listára. Ezzel megítéltem filmet, aztán ezen gondolkodtam kicsit, hát végül is. Jó, de arról csak ampasszal lehetett szó, tehát az így a megemlítés szintjén volt, ez nem volt ez, egy hosszabb, ez, ez Hát ez, ez az ő szubjektízistája, mint egy embernek szerintem, tehát semmi nem hiszem, hogy politikai dolog lenne benne. Egyébként is ezek, ez a, ezek az emberek teljesen másképp jönnek, mint amit mutatnak fogukról. tehát nincs a kettő szinkronban. Jó, de most mi a mondandó? Tehát mi az állítás, amivel ön most telefonál? Hát, hogy azt lehetett állítani, hogy ugye, hogy kerül a listára, ezt nem értem, mondta Fiala úr. Milyen listára? Hát a költészettem fi listára, amit Novák Katalin köztársasági elnök posztolt a Facebookján. Ezen van, nem tudom én, 6-8 meg... De én mit mondtam? Én? Arra sem emlékszem, hogy egyáltalán erről ez, ez szóba került volna, és a szóba került, akkor fogalmam sincs, hogy mi hangzott el. Hát akkor elmondom, tehát az, hogy azt nem értem, hogy kerül Erdős Virág erre a listára, mondta Fiala úr. Mert ugye a felsorolásban ott voltak olyanok, akiket lehetett érteni. Hát az Erdős Virág az egy posztmodern. Ha, ha egyébként bármilyen okból egyébként ez meg lett említve, akkor semmi másért nem lett megemlítve, amiatt a totális mértatlanság miatt, ahogy egyébként egymást kiszerkeztették, vagy az Erdős Virág úgy gondolta, hogy erre neki azzal a bejegyzéssel kell reagálnia talán a Facebookon, mint amit tett, és ami egyébként ennek az egész költészet napnak a meggyalázására volt inkább alkalmas, mintsem hogy valakinek a politikai hovatartozásának való megjelenítésére. Miért valam... volt meggyalázva, csak kíváncsiságból kérdezem a költészet napja. A... Hát az, ami levelezés folyt, a, a, a, amit írt a, a, az Erdősvilág, azt nem Lát, tudom? Én... Hát akkor... Hát én, jó, de én, akkor ez volt az oka. Ez volt az oka, igen, ez. Kozati, vagy ezek szerint én mondtam egy mondatot, lehet, hogy rosszul tettem, nem emlékszem rá. Ezek pontosan azok a mondatok, amelyekről ma már azt szeretném, hogy ha egyébként mondom őket, akkor emlékezzek rájuk, mert pontosan ezek szoktak később aztán a konkrét illetőknél, tehát akiket érint olyan szálkák lenni, amiket aztán nehéz kihúzni, lásd, nec harisnya. De az elmúlt időben ezektől relatíve, mint a példamutat jelenti, nem teljesen szabadultam meg, de óvakodni szoktam. Bármi más? 061 253 88 -12. Na van Gerendás Péter születésnapja, boldog születésnapot! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ezt az sms meg elküldöm, aztán abból Dörrö fiala kukac